«Не дивися так, я також не залізний, але я не можу пустити сльозу на волю». Хм. «Де та воля?» «У господніх руках і у твоєму череві». «Ні, волі нема ніде, але ж би не застрілили до того, як вчиню дитину. І аби не вивезли черевату, може лишуся таке коло тебе?» «Ні, ми скоро переберемося». «Ти мусиш вернутися. Як не вернеться, донесуть. Маму заберуть. Але вони знають, що це твоя дитина. Я мушу її на тебе записати. Хіба життя мене це лише по криївках. Дитина майстрюком буде? Нащо ти думаєш так далеко? Я не годна не думати. Я не сама собою. У мені б'ється нове життя. Може, будемо спати?» Не думай, Лехе, думай добре. Ми завтра можемо прокинутися в іншій державі. Ти спиш? Ні. В суботу ховали Ореста. Людей було мало, лише тих. Труна була закрита, казали, що голову знайшли порубану. Я не ходила, найбог простить. То не ми. А ти знав? Знав, уже всю товарницю до колгоспу запротоколили з потрухами і каліками. За Шолемчучку написали заяву, а вона три роки паралізована. Казали, що діти вмлівали дуже. лиш Катерина була як задеревіла. Примовляли і підкурювали її перед тим. Якось так банно. Що таке це творить? Тобі банно за Орестом? Ні, ну і за Орестом. Діти дрібні. Може, були би переговорили задля дітей. Але що я кажу? Сама носила вісті до тебе. А мені, думаєш, не банно за Манолієм. Ті гаки в ребрах дотепер у сні вижжу. У жнину зробили з чоловіка. Це не скінчиться ніколи. Скінчиться, лиш велика кров буде. Буду спати. Добра ніч. Не хочеш? Боюся. Я не буду дуже, лиш один раз. Ти спав? Спав. Добре. Як би меду напився. Розповивайся від сну. День робиться. Так тихо, якби вже всі вибиті були. Хотіла тебе щось попросити. Лиш проси дуже. Отако. Ні, не це. І це. Ще хочеш просити? Випрощай мене перед відходом. Ти не завинила, я не маю що тобі прощати Випрощаємося перед Великоднем, перед сповіддю Ми не знаємо, чи дочекаємо сповіді Та й хто нас може сповідати, окрім самих себе Я не буду тебе прощати, я хочу тебе любувати Може завтра мене не стане Не кажи так, у мене кров застигла Я вже відтепер мертва, як думаю, що нас чекає «Не думай, хоч тут не думай. Думаю, бо думається. і нічого з тим зробити не вмію. Або не пиши дитину на мене. Як не писати? А на кого писати, як вона твоя? Запиши, як Катерина, на себе. Буде Михайло Марійович. Бійся, Бога. Та на я запишу, на кого? Всі знають». Не слухай мене, я дурне кажу. Я також стратив голову здумання. Може, не варто було це все починати, як воно так обертається. Так якось, якби ми самі проти себе, а всі проти нас. Не кажи так ніколи. Не всі з нами, але й не всі проти нас. Може, не так треба було, але треба було, навіть як згинемо. А ми? Я цього не знаю, і ніхто не знає. Але аби ти ніколи не думала, що це пусто, таке за пусто не починається. Я не знаю. А на що питаєш? Бо хочу миру. Мир буде, як ви вмираємо. А тепер є життя, і, може, не лише ми винні, що воно таке страшне. Притулися до мене ближче вже не годен ніхто. Прощай мене. Найбог простить, і я прощаю. І другий раз. Найбог простить, і я прощаю. І третій раз. Найбог простить, і я прощаю. А тепер прощай і ти. Найбог простить, і я прощаю. І другий раз. Найбог простить, і я прощаю. І третій раз. Найбог простить, і я прощаю. І дитину прощай. Ні, дитину ні. Ніхто не знає, як може бути. Прощай. Буде так, як нам написано. Ніхто не знає, як написано. Іде то письмо. Я не хочу гріха більшого, аніж уже є. Прощай, прошу тебе. Клади йому руку на голову і прощай. Отак. Найбог простить, і я прощаю. І другий раз. Найбог Бог простить і я прощаю. І третій раз. Найбог Бог простить, і я прощаю. Безконечне мовчання. Дванадцять службів 1951. Зовсім інше життя повинні. Чуже сито, невидимий, безжальний, без серця в грудях і Бога в душі просіювала черемошне від газдовитих і чесних родин, як муку від червів, забираючи в далекі холодні світи усіх без пощади.